ストレーサーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカー u パーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカーのパーカカーのパーカーのパーカーのカーのパーカーのパー Akiwa na umri wa miaka 25 tu, alikuwa uraisu wa nchia Sierra Leone. Aka angukia ikulu na gilifindi wake Gloria. Wakala, wakanywa na nyingine waliweka kiba katika benki za nje kwa jine la mke wake. Walipoti mliwa ikulu, Gloria alingia mitini na pesa zote. Stressor akaba kisolemba. Aka rudi kijijini kwao kupigika na maisha. Unaambiwa alikosa hata jiero ya ulanzi. ヘイ、エネットは、フォンヘロトゼロ。カトカクラニャマンパカクラマジャニシカザキトト。ゴングチアステレサ、ハポリポコアステレサウルズピティア。ウェニマナウミワショカワワライ。ケプテンステレサ、アムウジョカパタウェニアマイシャンバダムシカリワケ、ジュリアスマダバヨ。カウウウレイスウォンチアスイレオン。バヨアオビヨナステレサ、ウォリシュリキアナアカンピンドアレイス、ジョセフサイドウモモ。 alitawala kwanzia mwaka lifumonji mga tisa thimana tano mpaka mwaka lifumonji mga tisa tisina mbili. Miaka mhine baadae, Bionaye alipindua stressa ii yawe raisi lakini na yei ya kaukosa. Haamekujia kupata miaka 20 baadae, yaani mwaka juuzi. Alitaka kulazimisha kuuza mapaja. Na wakati miimba ilikuwa moja, Valentin stressa alizaliwa Sierra Leone Nchilo bereki wa utagiru almas ikalaani wa kile za kuitemia. Kati nchini kumi zenyalmasi nyengo duniani: Sierra Leone, Imo, ya Kwanza ni Rus, Botswana, Diarase, Australia, Canada, Zimbabwe, Angola, South Africa, Namibia na Sierra Leone yamwe shoyo. Takuishangaza tangu huru wa nchini walishigizani na kujisaidia vichakani kama mengedere. Watawala walikula na watawaliwa kutuwa vyombo. Waliobahatika walikula waliwa ndevu. Pamoja na utajiri wote. Neno mshahara lilikuwa msamiate katika masikio ya watumishu wa uma kama ilivu kwa sekta binafzi. Habari kama hizi. Hazipendezi kuzisikia hasa zinapotoka kunya arithi ya mitumi na manambii. Captain Valentine Stressor na wenzake waka hojiana. J, tutendelea kuilinda nchi yetu na njata mboni. Ukata mifukoni, huzuni moyoni, hasira kichwani na migu pe kupe kumpakalini. Mona wao wanaiishi na sisi tunaiisha. Hebu natuvukimpa kengambao tu kawonane na kiranjamko ya wazekana kileochetu hajaskeya. Aprili mafunzi miatisa tisnambele. Walipofika ikulu tu, raisia kajio elese kuna sayakuwa kuwa kemi wadia. Akijificha kabatini ili wamchinja huko, kuliko kufa kama kundo. Makamanda wakona raisi anazingua, wakamuacha hakimbie, halafu wakamsakizia Strasser urais. Strasser haka wa raisi wapili kwa umri mdogo kwa ikutokia duniani. Wakwanza alikuwa Jeanne Claudie Duvalia kutoka Haight. Aliaingei kulu hakiwana umri wa miaka kuminatisa. Hio ilikuwa ni mwaka lifunji mea tisa sabina moja. Siku hile Strasser, alipokitua hakikombe cha uraisi haku muacha nyuma girlfriend waki Gloria. Waliyambatana na impa kikuru, wakawa muri moja huko, mungu wa peni ni, unajua kunawakati mungu na kubarekimpa kunata maaniku sema, oh mama na kufami, mungu tabaki kuajua kileleni, loh, April thalithini, stressa alitoa hutoa ili yamku na kilamtu pale pale pamoja, akasema natazama eni wana wa seralian, matetsomri oyapata kwa miaka shirini tatu imetoshia. Jandaini ya kula mema ya nchi. Wanaynchi walitokuwa na machoze ya furaha. Stressor halisema na kutenda. Haka rudisha demokrasia ya vya mavingi. Haka punguza mfumu kwa bei kutoka silimia miamoja kuminatano mpaka kuminatano. Haka punguza huwalifu nchini. Wanaynchi wakasema unaona sasa. Huyo ndo mwanaume. Hali kuwa wapi siku zote. Angeku haja oa tungimpa mke. Zamani ukifanya vizuri ulizawadi wa mke. Siku hizi, wake wengi ni dhambi. Usalama ni kuwa na ndoa ya mkemoja na michepuko mingi. Kuliko kuwa na wake wengi bila michepuko. Ukiona mchanganyiko kama huu, ujue umefika Afrika. Basi buwana. Stressor hakaendelea kutenda maja bu nchini. Halilipaisha mpaka soka la Sierra Leone, mwaka lifunyumia 1994 tisa, timi ya taifa kacheza Afcon. Kwa mara ya kwanza wana nchi wakaonja latha kuishi kama binadamu. Waliogua wakatibiwa. Nchi ikawaka umeme, mende na kunguni wakakimbia. Kujisaidia vichakani sasa bus. Vijana wakanza kudrive. Wakasumbua sana mjini. Wao na starehe. Starehe na wao. Mungo wapinini. Utawala wa stresa ukawa wa kazi na dawa. Wakati wa kazi, wato lipiga kazi mpaka uchumi ukapaa. Na wakatu wa bata walikula mpaka shetani ya katimuambio. Hata ile shere ya wapenda nao ikawa siku ya kitaifa. Ni mapumziko, nyama choma, bia na disco. Alifanya hivyo kwa kuwa yeye alitua Valentin. Hata siku ya kuzariwa kwa Bobo Male. Ilifanyo ya kitaifa na watu lipumzika, kula na kunwa. Ni kwa sababu ya alipenda sana reggae. Stressor alikipenda kitu walikifanya. Mistaki kubwa aliyefanya stressa, ni kuapa kwa tike tesa wa asua Revolutionary United Front, yani RUF. RUF ni kikundi cha waasikilichoanza shoto tangu miaka kufuji mti sana thamani, kualenga kula kuleta maabadili kuchini. Kirikuona slogan nzuri tu, yani No More Slaves, No More Masters, Power and Wealth to the People. Lakini walisho kujia kuki fanya ni kuwa kutesa na kubaka kwa miaka kumi na moja. Mwaka elifumjimea tisa tisina moja, kikundi hicho chine ufadhili wa Charles Taylor na Muamari Gaddafi, kilifanya majaribio ya kumpindua Raisi Momo, kikashindua. Ndiyo mana stressa alivuingia madarakani, aliyapa kuataketeza mana aliwajua. Stressa hakujua kama bayo, alikuwa na interest na hicho kikundi. Huko alikuepua dada yake na mume wake. Hivyo bayo alisistiza mariviano. Stressa akasistia zakuawa, kare kuminasita jamani mwaka kufumia tisa tisinasita. Bayo akampindwa stressa kwa maslahi ya dada yake, kuele damu zito kuli komaagi. Ili kuhiivi, sikuio badar stressa kuwa kamisheni maafzoajeishi. Jioni stressa namkewake Gloria walikamatoa, wakafungwa pingu, wakapandishwa kuniherikopita jeshim pakagine na generali Bayo akakituwa ke kumbajeu rais. hakatangaza kupitia radio na tv wakutani haraka na fodee saibana sanko kiongozi wa ruf kwa ajili ya mazungumzo ya amani wakakutana wakazungumza wakavurugana vite kaindelea siku ya uchaguzi liwadia lakini ruf wakagoma halafu wasi hao walifokuwa na akilifupi kama mkia wambuzi waka ingia mitani kwa katakata mikono wananchi ili wasijitokeze kupiga kura lakini kura hazilipigwa na rais ya kapatikana Kukata watu mikono ilikuwa nitabia yao waasi hao kwa mudamrefu. Hata failures za Raisi Joseph Momo ziliwagarimu wapigekura wake. Waasi waliwakata mikono kama athabu ya kumchagua Raisi zaifu. No more hands, no more votes, ndo ilikuwa slogani yao. Hivi majitu jeuri na mnahii yalitokea wapi Afrika. Mbona Afrika tulisifika kwa ukarimu? au nimijukuu ya yule kaini alimchinja mdogu waki ya Beli maana siku kukatili uleise ushenzi wote uliofanywa na waasi wa RUF ulifadhiliwa na Charles Taylor akiwa rais wa Liberia aliwapa silaa na mafunzo kwa maripu ya Almas waasi waliajiri vitoto jeshini vikalishwa bangi na kuendesha mawaja kikatili sana viliuwa mpaka wazazi wao vili kuwa hopeless kweri vilipo kutana na mjamzito vilibishana kuhusu jinsia ya mtoto na kisha kumtobo wa tumbo mama mjamzito ilikuwa hakikisha aliepatia alishangiriwa na alia kosea alizomewa yaani uwayo wa mama na mtoto ulifanyo mchezo kwa askari wa vutabangi hivi kukatili huu unanzaje kumsamehe taila hata kama maneno ya mungu ya nasema samee saba marasabini kweli ukirusu rizo ni nkanisani lazima urushi ngumi Hawa waasi walipambana vikali na majesha ya serikali. Yani wakimkamata mwanajesha wa serikali, walimkata mikono yote miwili akawaonyesha wenzake kwamba serikali yao, hainaadabu kupigana na wakubwa. Walianzisha operation kata mikono na miguu kwa wananchi, ili washindo kulima majesha ya finja. Hizi bangi hizi. Unajota tizola bangi ukiwa mjinga, ukiivuto na、no、kuwa mjinga zaidi. Na kama unaakili ukaivuta, zinaongezeka maradufu. Vijana, tusifute bangi. Hata hivyo, kwa kuwa apandaye ubaya lazima avune ubaya. Wote walio kuwa nyuma ya waasi walipigwa vibaya na mungu. Sanko, kiongozo wa waasi, yalipigwa stroke mpaka mdomu kapinda. Akafa ataraishuri na tesa jolai mwaka lafu mbili na tatu. Charles Taylor anatumike kifungo cha miaka hamsini jela. Na kifo cha Gaddafi kila mtu na kifahamu. Siku ya kufakuake Afrika yote ilinyamaza kimia kabiza. Ukabaki ni msibo wa familia yake kwa sababu, mchumajanga hula na wakwao. Katika ule uchaguzi ambao waasi walishe kuwa kata watu mikono ili wasipigekura. Ahmad Teja Nikaba kupitecha machasera alioni People's Part. Alichukua nchi, generali Bayo akaba kisolemba. Bayo na Stressor wote wakaikosa inchi kwa ujinga wake. Hiki kilimuuma sana Bayo na kuwapa kurudii kulu. Na kweli hivi leo tunazungumuza Bayo ndo raisu wa Sierra Leone baada ya miaka 20 ya mapambano. Siku ya kuapishwa alimkaribisha bosi waki wa zamani Captain Stressor kuudhuria sherehizo. Walikapa moja, waka kumbushana yaliopita na Stressor kapata uweni ya maisha. Kwa kweli bayo, anamkumbuka sana mshikaji wake, na hata alifosikia ni mgonjwa alikuenda kumjulia hali na hakisha kumsafirisha nje kumatibabu. Stressor amianza kushi tena kama binadamu. Unajua kilicho msadia stressor hakuumiza watu. Ndiyo mana alirudi nyumbani kuishi na washikaji zaki katika umaskini. Amani, upendo na furaha. Uzuri wa Afrika, mtu akifukuzwa kazi ya nalewa, akipata kazi ya nalewa, akipata mtoto na lewa, akifiwa na lewa, akiwa na huzunia na lewa, akiwa bawa diya na lewa, akiwa chite diya na lewa, akifumaniwa a na lewa, ajiabu kweri. Stressor hakuwa na tamaya vieo wala pesa, wakati ni Rais, alishuhudia washikaji zaki walishurikiana kupindua nji, wakijipandisha vieo, yeye, akibaki na kile kile chauchake, Hata Julius Mada Bayo, aliyakuja kumpindu wa badae, alijipa cheo kutoka o captain mpaka o generali, bila hata kupitia view of ya kijeshi. Jama hakuwa mtumu wa pesa na mali kabisa, ndiyo maana hata maisha alimumbadilikia wala hakujiuwa. Alirudi kijijini kuhishi na mama yake, tena alishi kwenye mabanda ya wani kama kuku. Asubui alipiga jogging na jioni alitinga pilabuni kugunga wanzuki. Mshikaji Lydia, hataki rekido kwai chuki pata nchazo rais alimpagloria atunza kuniyekuuntiage, alchao wanaumuwasikuhezi, tunakufa bila wakizetu kujua pesa zikowapi, na hisi imabengi yada kwa na mihelamingese, maana wanawakiya sio kujua kountiza omezao wakowengisa na, na kama na wajua wanaumu tunawai kufa, na ukifanda ubasta na, lakini ni nikuani ni tunawai kufa. Hili swali ni gumu sana kwa ngu. Stressor, hata alivupinduliwa, hakujiangaisha kurudi madarakani kama wenzake. Badala yake alichagua kwenda shule. Alijiunga anachoki kucha waru iki uingereza. Kusomea sheria kwa ufadhili wa UN, ili aje kuatetea wanyonge. Hata hivyo, alikatariwa ufadhili kwa amba alifanya uwalifu nchini. Chakushangaza mpaka leo hakukutu na hatia. Hana mikono yenye dam za watu. Hakuna mwenye visa sinae. Sijawai kusikia hata kibaka kumkaba. Tufauti na alivu pigwa wakati yuko uingereza. Sunajua wazungu kwa ubaguze. Dokta Shika analijua hili vizuri. Hivi yuko wapi mzeo wa miatisa tapedeza. Tanzania kuna mambo jamani. Stressa alishi vizuri na watu kijijini. Isipokuo kimuangalia sana anakutukana. Wakati yana rudisha nyumbani alipokelewa vizuri na raisi hami litegeni kabla, bala alikanza kabla alivutoka madarakani, akengea raisi ernest by koroma wachama cha asp, chama alijokipindua, ue, kuanzia mwakalifu mbele na sababu ampa kwa makalifu mbele na kumina nane, stressa alisoma namba kulia kueli, raisi mstafu aligeaukaombaomba, lakini pambo yenakoroma kufungia vyoo. Stressor aliaweza maisha ya kambi popote kwa sababu Hakua limbo keni wa mali na feather Kua raisi na kutokuwa raisi kwa kilikuwa po watu Maisha lazima endele no matter what Kwa ngumie huyu ni shuja Unajua kuingia ikulu ukawa raisi kwa njia ya yote ile Sio shuguri ya kitoto ise Huyu kweli kamanda na mjeshe halisi elifuzu depo Hivi angekua mwingine hama ya kuishi ingikuwepo kweli Mbona angisha jitundika kitambo? Mwenzangu na mimi kutumbuliwa ukurugenzi unatama ni kufa, na wakati kuna maisha inje ukurugenzi. Mwanaume alitumbuliwa ureis na kuendelea kugunga mbedi kama kawa. Mshikali hanamuda wa kukumbuka ya leopita. Maana kufanya hivyo ni sawa na mwanaume kuimba kile kibaucha, walionizalisha sasa waminikimbia. Imetosha kwa leo, viva stressa, viva. マンダージにデニスンパガゼ。メミナイトワナニアシエディガー。